Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман Частина 2 розділ 18 6 Джек, так би мовити, пройшов значну частину 35 миль між Арканумом, штат Огайо, та Мансі, штат Індіана, на широкій спині Вовка. Вовк боявся легкових автомобілів, жахався вантажівок, а майже всі запахи викликали в нього нудоту. Він міг завити і втекти, зачувши несподівано гучний звук. Але він ще й майже не втомлювався. Зважаючи на його швидкість, майже можна викреслити, подумав тепер Джек. Наскільки я розумію, він взагалі не втомлюється. Джек максимально швидко відвів їх від Арканумського з'їзду, змушуючи мокрі втомлені ноги бігти. Голова пульсувала від болю так, наче слизький гнучкий кулак гупав по черепу зсередини. Тілом прокочувалися хвилі тепла і холоду. Вовк легко простував ліворуч від нього. Його кроки були такими великими, що він без проблем підтримував Джеків темп, лише трохи прискоривши ходу. Джек знав, що в нього, можливо, розвинулася параноя щодо копів, але чоловік у бейсболці сільськогосподарське спорядження Кейс виглядав справді переляканим і розлюченим. Вони не пройшли і чверті милі, коли глибокий пекучий біль, що засів у боку, змусив його спитати Вовка, чи той не понесе його на плечах. «Що?» – перепитав Вовк. «Ну, знаєш?» – Джек показав. Велика посмішка з'явилася на вовковому обличчі. Нарешті він хоч щось зрозумів, хоча б щось міг зробити. «Ти хочеш покататися на мені, як на конику?» – закричав він задоволено. «Ага, гадаю. Так, вовк, тут і зараз. Звик возити братиків по окоту. Застрибуй, Джеку!» Вовк нахилився, тримаючи на поготові зігнуті руки, як стримена. «Коли я стану заважким, просто спусти!» Перш ніж він устиг закінчити фразу, вовк підхопив його і легко побіг з ним дорогою у пітьмі. Справді, побіг! Холодне дощове повітря здувало волосся з його гарячого лоба. «Вовку, ти заженеш себе!» – кричав Джек. «Не я, вовк, вовк! Бігти тут і зараз!» Уперше після їхнього переходу голос вовка звучав справді щасливим. Наступні дві години, аж доки арканом опинився далеко на сході, він мчав уздовж темної довгої асфальтованої дороги з двома смугами. Джек побачив закинутий хлів, що стояв біля зарослого бур'янами поля, і вони там заночували. Вовк хотів зайти подалі від центральних районів, де машини ревли в загальному потоці, а запахи здіймалися до небес задушливою хмарою. Джек також цього хотів. Вовк надто виділявся. Але їм довелося зробити одну зупинку біля придорожньої крамнички за кордоном Індіани, неподалік від Гаршвіля. Знервований вовк стояв біля дороги і присідав, коперсався в землі, підводився, ходив маленьким колом і знову присідав. Тим часом Джек купив газету і уважно проглянув прогноз погоди. Наступна повня мала бути 31 жовтня. Геловін Саме вчасно. Джек повернувся на першу сторінку, щоб зрозуміти, який сьогодні день, точніше, який був вчора. 26 жовтня. 7. Джек штовхнув одні зі скляних дверей і зайшов до вестибюля Таунлайн Сіксплекс. Він різко озирнувся на вовка, але той виглядав, принаймні зараз, цілком нормально. Насправді, вовк здавався обережно оптимістичним на той момент. Йому не подобалося перебувати в приміщенні, але все було не настільки погано, як у машині. Тут були гарні запахи, легкі та смачні. Але був ще й якийсь гіркий аромат. Вовк поглянув ліворуч і побачив скляну коробку, переповнену чимось білим. Це й було джерело приємного запаху. «Джеко!» – прошепотів він. «Що?» Можна мені той білої штуки, будь ласка. Але без піпі. Піпі, -пі? ти про що? Вовк пошукав правильне слово і знайшов. Без сечі. Він показав на резервуар, у середині якого загорався і згасав напис Смак олії. Це ж якась сеча, так? Певно, що так, зважаючи на запах. Джек утомлено посміхнувся. «Попкорн без фальшивої олії. Гаразд. А тепер помовч. Гаразд?» «Звісно, Джеку», – сумирно погодився Вовк. «Просто тут і просто зараз». Він дістав скручені в руручку банкноти. Важко зароблені однодоларові купюри із самотніми п'ятьма баксами, схованими посередині. «Який фільм?» Її очі рухалися туди-сюди, туди-сюди, від Джека до Вовка і від Вовка до Джека. Наче жінка спостерігала за напруженою грою в настільний теніс. «А що зараз почнеться?» – спитав у неї Джек. «Ну?» – дівчина зиркнула на приклеєний скотчем папірець. «У залі чотири дракон у польоті, кунг-фу бойовик з Чаком Норрісом. Очі ліворуч-праворуч, ліворуч-праворуч. У шостому залі подвійний сеанс, мультики Ральфа Бакші, Чарівники та Володар Перснів. Джек відчув полегшення. Вовк був величезною дитиною-приростком, а діти люблять мультфільми. Усе могло спрацювати. Вовк знайде в країні неприємних запахів щось, що його розважить, а Джек поспить три години. «Ось це воно», – сказав Джек, – «нам на мультики». «Чотири долари», – сказала дівчина. «Особливі ціни на ранкові сеанси до другої дня». Вона натиснула кнопку, і два квитки з металевим скреготом вискочили зі щелини. Вовк скрикнув і позадкував. Дівчина зиркнула на нього, здінявши брови. «Ви нервовий, містере?» «Ні, я Вовк!» Він посміхнувся, демонструючи надто багато зубів. Джек міг поклястися, що зараз зубів було вдвічі більше, ніж за день чи два до того. Дівчина поглянула на них і облизнулася. «З ним все гаразд, він лише...» – Джек знизав плечима. «Надто звик до ферми. Ну, ви знаєте». Хлопчик простягнув самотні п'ять баксів. Касирка взяла їх і з таким виразом, наче шкодувала, що в неї для цього немає щепців. «Ходімо, Вовку!» Коли вони пішли до стенду із солодощами, Джек засовував долар у кишеню брудних джинсів, дівчина беззвучно промовила до продавця. Поглянь на його ніс. Джек поглянув на вовка. Його ніс ритмічно роздувався. Припини, прошепотів він. Припинити що, Джеку. Робити так носом. Ох, я спробую, але. Цс. Я можу чимось допомогти, синку? спитав продавець. Так, будь ласка, джуніор Мінз різес пізис. Та над порцію попкорну без олії. Продавець посунув замовлення до них. Вовк схопив відерце попкорну обома руками і миттю захрумкотів, набиваючи ним рот. Продавець мовчки зиркнув на нього. «Надто звик до ферми», – повторив Джек. Якась частина його вже замислювалася, чи достатньо багато дивного побачили ці двоє, щоби вирішити викликати поліцію. Він подумав і вже не вперше, скільки в цьому іронії. У Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі ніхто на вовка й не глянув би вдруге, а тим більше втретє. Ймовірно, рівень толерантності до дивних речей у сільській місцевості був набагато нижчим, але, звісно, якби вони потрапили до Нью-Йорка чи Лос-Анджелеса, вовк би ошезів набагато швидше. "Закладаюся, так і є", буркнув продавець. "Із вас 2.80". Джек заплатив. Він подумки скривився, зрозумівши, що за похід у кіно виклав четвертину своїх запасів. Вовк вищирівся до продавця ротом набитим попкорном. Джек розумів, що для Вовка це привітна посмішка номер один, але він сумнівався, що продавець також розуміє це. Надто багато зубів було в цій посмісті. Може, сотня? А ще ніздрі Вовка знову роздувалися. Та ну їх! «Хай викликають копів, якщо хочуть», – подумав утомлено він, що більше пасувало б дорослому, ніж дитині. «Це нас не сповільнить ще більше. Він не може їздити в нових машинах, бо терпіти не може запахів конденсаційних конвертерів. Він не може їздити в старих машинах, бо ті смердять викидними газами, потом олією та пивом. Він, ймовірно, взагалі не може їздити в машинах через клаустрофобію». «Скажи правду, Джекі», – Будь чесним хоча б з самим собою. Ти постійно переконуєш себе, що він звикне, але цього, певно, не станеться ніколи. Тож, що нам робити? Гадаю, мандрувати через індіану. Поправка. Вовк мандруватиме індіаною пішки, а я мандруватиму індіаною верхи. Але спершу я збираюся відвести Вовка у клятий кінотеатр і поспати, доки не закінчаться обидва мультфільми, або доки не приїдуть копи. Ось і кінець історії, сер. «Що ж приємного перегляду?» – сказав продавець. «Дякую», – відповів Джек і пішов далі. А тоді збагнув, що Вовка не має поряд з ним. Вовк витріщався на щось за головою Джека з майже релігійним захватом. Джек підвів погляд і побачив рухому рекламу фільму Стівена Спілберга «Близькі контакти третього ступеня», що демонструвалося вгорі. «Ходімо, Вовку!» 8. Вовк збагнув, що нічого не вийде, що йно вони пройшли крізь двері. Маленька, темна, волога кімната. Тут панували жахливі запахи. Поет з нюхом вовка назвав би це смородом похмурих мрій. Вовк поетом не був. Він лише знав, що найсильніше тут пахне попкорном із сечею, і його мало не знудило. Тоді ліхтарі почали тьмяніти ще більше, обертаючи кімнату на печеру. «Джеку!» – простогнав він, хапаючи хлопчика за руку. «Джеку, нам треба вшитися звідси, добре?» «Тобі сподобається вовку», – пробурмотів Джек, розуміючи хоч і не повністю страждання друга. Зрештою, вовк завжди від чогось страждав. У цьому світі слово «страждання» цілком його описувало. «Спробуй!» «Горазд!» – сказав вовк. І Джек почув згоду, але пропустив вуха непевність, яка свідчила, що вовк тримається з останніх сил. Вони сіли. Вовк незручно вмостився біля проходу. Коліна задерлася вгору, відерце з попкорном, їсти його вовк уже перехотів, притиснулося до грудей. Перед ними на мить спалахнув жовтий сірник. Джек відчув різкий сухий запах травички, настільки звичний для кінотеатрів Каліфорнії, що його миттю перестаєш помічати. Вовк унюхав лісову пожежу. «Джек!» «Цс, Починається кіно!» І я вже задрімав. Джек так ніколи й не дізнався, скільки героїзму виявив Вовк у наступні кілька хвилин. Вовк насправді і сам цього не знав. Він знав лише, що мусить стерпіти цей жах заради Джека. «Все буде гаразд!» – міркував він. «Поглянь, Вовко, Джек збирається заснути!» Збирається заснути просто тут і просто зараз. І ти знаєш, Джек не привів би тебе в край болю, тож просто витримайся, просто перечекай, вовк, усе буде гаразд. Але вовк був твариною циклів, і його цикл наближався до місячного піку. Його інстинкти стали витончено гострими, їм неможливо було опиратися. Його раціональний розум казав, що з ним усе буде гаразд, що інакше Джек не привів би його сюди. Але це нагадувало міркування чоловіка, який умовляє сам себе не чхати в церкві, бо це не гарно. Він сидів там, у пітьмі, вдихав запахи лісової пожежі та вологої печери, смикаючись щоразу, коли якась тінь проходила вниз, заціплена очікуючи, як щось у темряві впаде йому на голову. А тоді по центру печери розчахнулося чарівне вікно, і він сидів у ядучому смороді власного поту, Очі широко розплющені, на обличчі застигла маска жаху. Спостерігаючи, як розбиваються і перевертаються машини, як палають будинки, як один чоловік женеться за іншим, анонси пробурмотів Джек. Я ж казав, тобі сподобається. Лунали голоси. Хтось сказав: "Не палити". Хтось сказав: "Не смітити". Хтось сказав: "Наявні знижки для груп". Хтось сказав: Особливі ціни на ранкові сеанси до четвертої дня. Вовку нас надурили, пробурмотів Джек. Він почав говорити щось іще, але швидко перейшов на хропіння. Останній голос промовив. І тепер ми представляємо, після чого Вовк втратив контроль. Володар Перснів демонструвався в системі звуку Dolby Surround. І кіномеханіку наказували вдень вмикати звук наповну, бо в цей час туди навідувалися нарики, а їм дійсно подобався Dolby Surround. Пролунав недоладний мідний скрип. Знову розчахнулося магічне вікно, і тепер вовк побачив вогонь. Палахкотіння помаранчевого та червоного кольорів. Вовк завив, скочив, потягнувши за собою Джека, який вже майже заснув. «Джеку!» – закричав він. «Забиратися!» Треба забратися. Вовк, бачу вогонь, вовк, вовк. Гей, там попереду, Ану сядь, загорлав хтось. За ту липельку гальмо, додав ще хтось. Двері до зали номер шість прочинилися. Що тут відбувається? Вовку, замовкни, зашипів Джек. Заради Бога. Уу! Вовк вив. Якась жінка добре роздивилася Вовка в яскравому світлі, що лилося з вестибюля. Вона закричала і потягнула за собою маленького хлопчика. Буквально потягнула. Дитина упала на коліна, і жінка поволочила її по всипаному попкорном килиму у центрі проходу. О! <звісно> Нарик, що сидів трьома рядами нижче, повернувся і дивився на них із туманним інтересом. Він тримав у руці тліючий косяк, запасний стирчав за вухом. «Чудово!» – промовив він. «Сранні лондонські вовку лаки знову атакують, так?» «Добре!» – сказав Джек. «Добре, ми йдемо, жодних проблем. Просто не роби так більше, гаразд!» Він повів вовка на вихід. Його знову зморила втома. Світло у вестибюля, впиваючись голками, ударило йому в очі. Жінка, що тягнула маленького хлопчика із зали, обійнявши дитину, позадкувала в куток. Коли вона побачила, що Джек виводить вовка, той досі вив, крізь подвійні двері шостої зали, то підхопила дитину і кинулася геть. Продавець, касирка, кіномеханік та високий чоловік у спортивному піджаку, який пасував би закликайло на перегонах, згуртувалися в маленьку щільну кубку. Джек припустив, що чоловік у картатому спортивному піджаку та білих черевиках менеджер. Двері інших залів також прочинилися, і з пітьми визирали обличчя. Усім було цікаво, через що зчинився гамір. Джеку, вони здавалися бурсуками, що визирають зі своїх нірок. Забирайтеся геть. крикнув чоловік у картатому піджаку. Забирайтеся геть. Я вже викликав поліцію. Вони будуть тут за п'ять хвилин. Херня, це все подумав Джек, гріючись у промінцях надії. Ти не мав на це часу. І якщо зникнемо просто зараз, можливо, тільки можливо, ти нікому і не телефонуватимеш. Ми вже йдемо, сказав хлопчик. Слухайте, мені шкода. Це просто мій старший брат епілептик, і у нього стався напад. Ми, Ми забули його ліки. При слові епілептик касирка і продавець відсахнулися, наче Джек сказав прокажений. «Ходімо, Вовку!» Він помітив, як опустився погляд менеджера, помітив, як зневажливо вигнулися його губи. Прослідкував за його поглядом і побачив темну пляму на ошкошському комбінезоні Вовка. Той обмочився. Вовк помітив це також. Багато чого у світі Джека було йому незнайомим, але він достото розумів, як виглядає зневага. Він зайшовся гучними, пронизливими риданнями. «Джек, мені шкода! Вовку дуже шкода!» «Забери його звідси!» – з презирством сказав менеджер і відвернувся. Джек обійняв Вовка і повів його до дверей. «Ходімо, Вовку!» – промовляв він. Джек говорив тихо і зі щирою ніжністю. Він ніколи ще так сильно не переймався Вовком. «Ходімо! Це я винен, а не ти! Ходімо!» «Пробач!» – судомно ридав Вовк. «Я поганий! Забий мене, бо поганий!» «Ти хороший», – заперечив Джек. «Ходімо». Він прочинив двері, і вони вийшли у тихе, пізнє, жовтневе тепло. Жінка з дитиною стояла від них в ярдах двадцяти, але, побачивши Джека та Вовка, почала відступати до машини, тримаючи маля перед собою, як загнаний у кут гангстер-заручника. «Не дай йому підійти до мене!» – закричала вона. «Не дай цій почварі підійти до моєї дитини! Ти чуєш мене? Не пускай його до мене!» Джек подумав, що треба сказати їй щось, аби заспокоїти, але він не знав, що саме. Він надто втомився. Вони пішли геть, перетинаючи стоянку під кутом. На шляху до дороги Джек заточився. Світ на мить потьмарився. Джек заледве розумів, що вовк підхопив його на руки і несе, мов немовля. Невиразно розумів, що вовк плаче. «Джеку, мені шкода. Будь ласка, не треба ненавидіти вовка. Я можу бути старим добрим вовком. Почекай, побачиш». «Я тебе не ненавиджу», – сказав Джек. «Я знаю, що ти... ти старий добрий». Він заснув, не закінчивши речення. Коли Джек прокинувся, вже був вечір, і Мансі залишився далеко позаду. Вовк зійшов із головної дороги і брів павутиною сільських стежок і брудних шляхів. Його не збивали з пантелику ані відсутність знаків, ані надмір можливих напрямків. Вовк продовжував іти на захід. Його вів інстинкт перелітного птаха. Ніч вони провели в порожньому будинку на північ від Камака, І вранці Джеку здалося, що температура в нього трохи спала. Була середина ранку. Середина ранку 28 жовтня, коли Джек збагнув, що на долонях вовка знову з'явилася шерсть.